یا رسولانی مولانا نعمت ویږي ما را ستاري نه اما بعض فاوض بالله منشیاتون وليم یا او اس اینا ته د نور د تعلق د ور واه ایسا مفرز مننه او کفایت مې نشم ان موږ نه خپل او مسلمانانه او تر آئند په خپل کار مته مسلمان دې د خپلتون یاو الله ته منافقانو دا کمی واقعی سر طالب لاللنمون با بخار شریف کی زمن اوه اینو تینزم کارو حضور پاک و مدینه موارک یو خالد یا غیتا بانو مستلیف وی دا, دا. أو دا ما کیو دا مدینه تامینده یو ابل یا غیتا مرئیسی وی پاک زیکی و سید القومی طبائل دا ها زمانوچ مسلمان لبدلا ما کندا فتح شوه وعام خلق تاکاو د پاک تخبر او رسی چه ده بنی المصطلق و یا سردار ده حارسی مونده لپلار منوی زیرا رو کنیه ابل حارس و اگر قومون تیاری ده مدینی ده حملی ده پاک وزور پاک و صحابی ورولی گرلی لاشا انبادا وارد چه آغلاق وقتا سی پاناشنا جانو کی کنن کی دیا رب پشک لیا سرابنس آئیو سیب قبرہ پریشتیاں حضور پاپوئی خچی پامنگا حملہ تیلو مون پر حملہ گو مونو سوانا پر اتیار دیر ہی انا ناسابی پر حملہ گو سکسان جن تا مادش و جانگو شو و بیر اٹھنگی نو لسکسان ایتمرک لگ آباکی تولو تحت روی دا چونکی مالدار قومو دا قبائل و گڑی چیر لیو خانی گیو دی جنکی حضیر سر منافقان متلید و مال غنیمت پتانو اونشو آداسی وزر اگڑی چیر لیو وزر او تان وزر او تانو دو سو قورنو دار بچه او خزی دار تولی کړه سردار وختلاو کړه بل هرې مرسوبنه تمام کړو مسلمانانو په ټالې دا جنگ کو شو مې ور او دې راتللې په یو یا فرانس یو انصح مهاجر صحابي د دارونو جاعده ayo انصاري د دارونو د سمعان نه واپر دارتا بوکس صحکلانی را لیا پلسر ایخوزا ایموکو اگام شاری خبن اگام شاری ویم انخار رو رسیگ اگام محاجر ویم محاجرین رو رسیگ اگام کنمیت کی تیلوکو زر حضور پاکتا چالو گیا اگام را ادام لیا اگام مو جوایي چې څنګه تا قومي او حق او باطل ته وي چې کوم یو په حق او دمرسته د مونږ له او چې کوم یو په نام نه کو دا د لاس باندې وي دا ولې تاسو را مهاجری قومي اسلام کې اسلام کې همې شرع حق او باطل دې حق سره د نړۍ پر زالن نبضان ساتے کرور دے زلم پئی ورطا تا سارا ہے آج ساڑے ویڈنہ دا میرو دے و کفتون دے و کھاکڑزے دے و چکزے دے ارسی چیز دو پر دو سارا ہے نبا اجائلیت خبری وزور موجود ہے دا اوہا فینہا منتنا دا بدبوئی مے تکا سولوشن مس شیطانی څنګه حرکت وکراوه دا مونږه نه پټون کې د و بینی او نصابانه فارو د باندې کازرجه دی دی وی دا پښیتی شيرانن به الله مے د خپل تکا فکر دی لمن دی ور کوستاس په ودونو او څو رات خوه زغورا تاسو ځانګړي ما واستاسه وسنا ملای جنکدا بشیتی ش مونخه نو که څامه غواړه دا سيتا او دا راه مسلمان دې مادي کنه دینی تل او مدا من خلق د زلیل درود زلیل د صح مهادین یا دې حضور فاطم بکره او صدا عام جو دا خبر خوښه یو صحابین دا اټه دغه را خبرګرنده د سويچ او اعلان وزورې عمر څهبنا څو عمر څهبې دا عمر حق ته اجازه ته څه سره کړې نه وي څه فلان کیته سر دې ټيګه نه خاله وګوي چې د خپل مرګ لري وې هغه را دا خبر عباره چې وزیر مبارک باندې شد عادت او سفر په و او خاطر په پښمنی مال کې برابر پاسر عوام بشپره سبا خبر به مين دې آرام به یا دې سبا مونږ روان به شو کچی ګرمې کور به بدل کړو خاص او په هر می وخت کې آرام مستلای کلافه عادت اعلان کوو دې واپس ځه ځکه چې ته دا خبره پاره بالا د منافست دي شوې دا دي ورسې په سم دي کومه دا ویلې زه په انام خبره او تاسو مني یا څنګه د نړۍ دې دې الحمدلله حضور پاکه اره اساله او د دې یوسې دې دا راځه په پیر غنورن څنګه مې چې سېدا بدون مينې دا مې خطا شي حضور پاکه په لا سفر له ختم چې دا یو نهار او خدای زموږ نه ورکړنو او خلاص راغلی دا دی چې نو راشه حضورې پاتنه مو کوي هون نو فیوا درو غواره خدای پر دې ما کسب تشو نه تقارشه به خطا اثرات ایمان پروري ایمان وکړو تاسو نه ته ز ذکر کو نو نزرک خطا لونتا ناو ناوزی دیر مخلص اگر حضور پاک تراغ اوزیت تبل چاہتا حکم کہہ زمان پلا رو سر پری کی نا فدا رچ ماتا ہوئے تا تا معلوم ہے زمان مور پلا رک زیاد فخدی ناوزی دیر تابیدار ہے فاسن چھ بل سوکی مڑکیو زمان زرکی سر غلط خیال اللہ چھو بورتی سری زمان پلا رو جلل نزرک خطا لونتا نا فدا رچ لاستونه نا کوم دا پتل <سؤال> خراب دغهونو مې چاته وویل چې مینه دیونه وره کورانځي شو د پلار نه سلاه یې وی قسم چې دا دی نه وی چې وګوري پاک ازات مونږ د مهاجرین عزوز للیوم کرناله یا که حضور پاکی اجازه ته د دین حق څانان خپل خلقه کړو چې دی پلار دیوله دا او کشن شوکره حضرت پاک پیرونو سره ویل دي نیو نیو مسته دانیو دنيزه د پدنیه د خوږه د احوال ومنلې حضرت پاکه ته وایي اوه راځي چې تاسو مونږه سره په دې کې مونږه په سريعه مشه یو یا یو سيز منینا ځا په نه هغه عمرانه د غلا اسلامونه منافق کمیسیټیزنه د بسګلې لکه دې دیاري وی او او تقدیرتي په حقیقت کې نه ني من منافق سړي بسګل <سؤال> با بسګل دې دغه ورخه ملا ایدن په دې جنگ کې حضور فرق په بي بي ته عمره تماراله ها د پچې بشي دانه ها اساسي او اساس هغه فدک سوي کوونه چې زمونږ نه تر اوسه حضور پاک تا صحابه ترسیم که صحابی پایسه که دا حارس برو رسید دا دا خردار دا غی نم دی جوهی ریدی بی دا مسلمان آنشو اغیر اخت المالک تاوی که جفتی زبا پیسی دار که موما افریده اغیر وقتاوی خزا دمرا پیسی رو دی صرف دا فا بندیوان آنه داوی حضور پاک لبورشم که ما سرندار حضور پاک لرانه دا دا سردار لور ګیا خاصه کومه زر طاقت ویسه دا پلان کې سربېره هم نو په انیمت کې و السلام و علا سید الانبیاء و المرسلین و علا الاندبویبین و علا صحابی اجماعیت پرن منگ دا صورت شورو پڑو چنمی دی صورت منافقون مانا رتویلو چی خود پاک دے که دا منافقین یو واقع تے شعر کئی دا غی بیان موشو او تر آئندہ د قیامتکو ری مسلمانان و تم یو نصیحت تی د ردوی دا حال نی بردوالی او دا غی عادات ختم ما درته دا ویلو چې دا د یو وا د غزوي سره تړاو لري چې هغه د غزوه باندې او منافقانو که څه قوت لري شېدا او د یو بيبي څه مې تر شو روغ کړي وقایې کې بېجلی بندا شو. دغه غزوه کې درې وقایې شوه یو د منافقانو جگړه ځین دا بيبي د نکاح خبره او درې م کې څه افق وا ای فکمان پا بخاری شریف کی شورو کرده ولی افتا سرامان داران ماران شو نو ازا بی بی قصد آسی و چکم قوم سر جنگ شو من قوم دسا و کورنه پا بندیوان منو غلی اگر اگر جا سردار لئهم و راگینم دی جواری و بی بی نو وضور پاکہ غلامان وینزی تقسیم کلی پا صحابہ کرام دا بی بی دے یو صحابی پا قسمت کیورا شدہ شراغنم دے صحابت ابن قیس انشم ماس اگر اگر صحابت ابن قیس تاوی کدے خواقی زبا پیسی درکم چې سنبا غارق ما پریرہ اگر اگر اے لیراخرہ دیتا اگر دی کتابت واید یوم رئی یاوین زچی او مالک تووئی سی سرانا غاوی زبا درکم تن اخلاق اپنی کتابتو شپارسی چو آرار حجور پاک نحمداد بولی زکاہی سرسلو پاہوئی ویسیب زد اپلان کی سردار دوری موپا بن کر آگلے کما سر ماد اخبر مالک سر آرارت کتابت کردی ما سر حمداد آئیش بیویدہ بی اندازی خیار خشتہ سان جي دا پوندو بوزوانو ماغه بيان کي ويکانه تاخذ بالايت ويسترګي دي نه ولي ان چې چا پورتي وسلو کته نه چا ويسترګي نه ښکته ما اش بيغو چې دا راه نه مونږه را ما سره سودا <تصفح> شما يا سنتي حضوري کوادنك اما طالبانو تمبي چې خدار صبر برداشت کي خو خان نه مخزم برداشت <تصفح> که خزه د سنورنی مشه لوکالی او قائم نو د سر له ټکاله او هغه سر دبارخ بارخ په او خو نو تاسو دې هم خزه کوم مینه دې په سبه دې نو خزه وي به نه کنه کچې نوم کنه د دې وی یا هیڅ شي دې څنګه وي یلا واغ اشامه شو او جوړیه بيجوو حضور پاک او د حضور نکاډا نه تو او الهای او باید سره خپلې جوړونه او دا یې په اړید په داخلي د اسلامي او دریا پاک ته چې دا د خاصوګانو او طریقو په خېزه بستاخته کتابت کوم او هغه واده وکړي هغه ویډیو پاک صاحب ته نه پېښم شمع مستورې وزورک او د دې په لیکار کې وارس چې صحابه کرام خبر شو چې وزور پاک باید سربلکو پر دا حقوق دا لري خامنه ناغی اغطول <سؤال> مرایان ازاد که ده بودای حضور پاس خرگانه ده من ده حضور پاس خرگانه من ده سنگپا مرایی توب کوساده من ده دین الویه پا اختوره خاگه پا تعریف کنه تیرشه فیدین ده براکت بس وقت ورانه ازاده شد لاره جه خبر شد اغاو دم رخو خبر ده چیز ده ما لود تلیره پا بندیوانه ناغذان سرگه کلی نوب خان ناروانه او دا امن پا شکل لاره چه سره امن وغاڑی اگه تا سوکسنوه اتا اغو خانوکی او دا قیمتی او خان په لارا یو بڑی علاقه کې چا سره پریخاو دل او نور ری راست حضور پاسر رستیدنو شکللوی سیب زمان دور پا بندیوانو کراه لگا زده قوم مشر مسرباره او دا زمان دا پارا شرم دیدت چه سبواره اغا با درکم دا غی پایوز که خمان منتی را حضور اپاکوار تا دا پخنا ناچا اگران غارو ماو پخ بلا غی دا غیتی صفاقی دا غی اختیار اگر او غستا جو ایر یوی بی ای پلار دیر آگل <سؤال> ریتا غارستا تا پاکی دل غار اکا پلار سارا آوین رسول ازما خدو رسول خدو حضور اپاکوار دو خان دیسکر ای کم دو خان دی اگر اکوار کچی ترلی دو ويثق درغه نسخه خبره ایمان باخلي علي انا وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ایمان يرو ده لوځه وځنه خدای غ سردار مسلمان تو غټور قوم مسلمانان د نکادم رافيدا لازمه کس شو فنه ایتنه ترجمه چون کی دین او عيد النظيف ایا ور خپل سبق ده مکسره افکشه عاي شي بيو باندې باغه تاسو اوریدل ز خاص په دغه بسم الله الرحمن الرحيم الى جاءك المنافقون ها وخت چې درا شي تا ته په رانبره مونږه کان مجستاته قالو نشهد انک لرسول الله وینت ته مخام چې مونږه زړه اخلاصه دا, دا جو وی کو چې ته د خدای رسول یې او الله يعلم انک لرسوله خدای ته دا معلومه چې ته د خدای یعنی دا خبره قراره سید چې د خدای رسول په خدا په غوښه کې د دې خبرې چې منافقان د ورځې باندې مینه د دې دا غوښه د اخلاص نه نا نه ما څه خپلل اتخذوا ایمانه جنتا ومن يقول اذا قسمنا باحدنا لا غواه شهادتا يقسم قسم ده اشهدوا قسم من يقول اذا قسمنا زاند پانا یو عات ساتنا د پنا یو زريا دان وی پا دی قسمونو زان بج جهاد او دا غنی چیره مسلمانان با سر جهاد میکی فس ود دوان سبیل اللہ وی پا دی طریق خلق منع کئی دا خرید علا اینا یعنی خلق تیدا غلط چلو خود چیر رفز ایمان دوره دا پوٹی خبر دیزرک ایم امانه نگا کام مسلمانان دا جنن با امپد او و مسلمانان کی باراشی افتر مسلحت بگر تخاصید نگی دوی نور اتمدن فاق چل اِنَّهُمْ سَا عَمَاكَانِ عَمَلُونَ وی بد عمل <سؤال> تھی کئیه دا بد عمل تھی اگر گمرا شو نور خلقم گمراکک ذا ہے کہ بیننہم دا بد عمل ایدار چھو دی ایمان نور پا خلے سمم کفر و بے پذرکی پا کفر پاتشو نفتو بے آلاء قلوبهم مہر والشو دبی پذرنو خدے پاکتا سے قوم سرا اغیب تا دا هدایت دروازی نوکی لاگوی زکا دی پخپل <سؤال> زان تا دروازی دا هدایت بندک سره سا رزل سختی گی چی دی گناہ اختیار اکران وزلی سخت و هم لایقوند آیان بره چه صبح حرام کاروبار کئی دل بموز پن نور کئی حج بپن نور کئی زکاة بپن نور کئی زکا پیگی چی دا پکولا سیا بسا دا عبادات و توفیق تا خود و سلب کدو گناہ کم سا دی حرام پ اغله باه ماته څنګه ورته زه به سات پر سات چوری تک سېري نارنګ نور جرائم کې تاسو مخکاله په تو به نه په هم نه په دي او کوې لری واي زهر اراي ته هم کته وې نه چې بي فهم نس کې ته به په اساس هم فخ جسم نه یعنی تبا با دی جسمونو تا چوکوری فرد حق بدنونه دی فرد حق پا گونه والی دی گری گری بمسکوری برابا نپا تعجب کی بوگی تال رواچی بدن دی یعنی و این یکورو کتا خبرو شدی تسمع لی خولیم وابر ای دی خبری داسی غور زیاری پا فساعتا و پلید راکی چی خلق متعصر اکی کاننه خودی دا سدیلک الرگی چاړم شي دیوال بلرګو مثال دي دستنو ستنه روح نه لري نو دین په یې نه لوي او ستنه غټي کټين نو دین په بدن نه راځي خو به کار ستنه د دی دېوال تارم شي ریکار په چان بیا انداز تشبيه مظاهر په جسم کې دا په بی‌مانا یک یو په دې نه فیاض کړ چې جسمونه غټي روح نه لري شکه له کوله له اقل للیه لا تا والا اسنه يحصدون كل شهوه عليهم دی ګمان کې د هر اواز خلاف بل چې شرط د جماعت چې غشي دی وجود زموږ ملات اواز شو زګتی زوکه په کافری دی نو هر وخت په دې یره کې چې حضور پاک تبقه کوم راشي چې بي مرکه زکا که مسلمانان دانا باجنیدی خباق و قرآن خباقی همالعذو خباقی داستاس و اصلی دشمنانگو زکا دا دکور دشمنگو دکور دشمنگو خطرناکی فحضاهم دبین احتیاط که زانت بچ که حاطلاهم اللہ خباقی دیگی ملکی عنایو فکون کن خواه اولی رولی فس همالار پریدیو فکاکو ویزاع چې دا صورت ناظر شداری غمخ کې ختمي راغلی و ان د وروغي سرګن شو نو د یو چې کړي دراشه چې حضور پاک پرلم مافي وغواړي نو صدا ورته ویل شوه چې یاړه ملک خو ایمان نه مافته و ویزاع قیل العام باور چې ویلی چې تعالی او راشه لكم رسول الله بحنا بغوا استغفر رحمننا رسول الله لو رسل الله کی سرنا پر مقدس سر داشت وہ ایتہم یسدون انت بونی چی ہراس کی او ہم مستقرن متکبر یا کہ سر داشت کو لو امانی سدا سے فقی کو دکت کو پسک وہ دیخرت دیرو ده مخدار حضور پاک خدایو کتابونو په خناونو وړه کله خناونو وړه یينه دغه زه غږی که بازار آرام شنو هغه په اخلاص راتلی صلوات علیهم برابر دجیتہ حضور پاک کله چې تا ته برابر ما زه پیغمبر چې ارفا رب فنوونه پیغمبر په سوا ملایي هو بیته فدن رز ما برابر دجیت حق استغفر تلهم ان لم تستغفر تلهم که مخنواړې دې د فارو کنه واړې نه يخره الله اللهم خدای بهر ګرځبې نه بچ ان الله علی عد القوم الفاسقين خدای هدايت نته په فاسکانو ته توفيق نو ور کوي په فاسکانو ته يقولون چويو بلدا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفد خرج من په مسلمانان مسلمانانو غریبانو چکه دا رسول الله په مجلس کے ناستي د دې لپاره چې قاری شي چې تختی دا وای تاسوال خراس کا کور کډم تر دې ورته خراس کا کوپن کې نو تختی وله وای دا تمرکا ما کالي چې دا خراس کا دروازه تنظیم د ګیپل اسکری کې د خپل پنات کې ولله فضا انس زمانه ته ولا خاص تخریج قوانين بازه دیر خلق ویده دا محاجرین دا اغلی دنو زمون روزی تنگا شوا نا دا کم اخل و قلب و خبریشن نا دا محاجرین و برادلو روزی تنگا شنیده نا دلسو تکلیف پاک که یو انسان پیدا کردی اغلی دا, دا رزق اسباب مخم جوکی دا رزق خباغتا ملاوی دا کالتو که دلتا دا خده احسان ما قبله چستاسو پلاس ما سالن او تاسو دغه دیسو کور راځئ مېلمون چې تا کار راشي نه دا موه چې د زما ډوډو کار دې خپل قسمت راو اسره ته تا ته دا چې دا ډوډې ان ته راو سرو لا د خاتون دانې شي چې مېلمستار مېلمونه ښه دی دا تخریب دې نصاح اخو اسیس پا قیمت کے فرق نوڑا را ہے بغیر داری تاگانو برگانو خلقنا چیز رکی اسلام محبت نیم آگی برس جو نو بی بغیر حرچ مکره پا دی مسلمانان و غریبانان و محاجرینو چی رسول الله پا مجلس کے ناس تی بگیر چې پا ایشی تختی تی نو خدا وی ولی اللہ خزان و مستماعات حزانی دا او زمک و دخنی لارشے بنگلادیش کی تم رخافت نه پکی مهاجرستانه کی بلزوغا حواله پی اور او وروزي کمش شفقل کتبوي چې ټول دولت د مشري پاکستان مغربي پاکستان او نووې دولت څخه پنا حسن یې حاضر سره او بلکاجورل میچک مخمون پاکستان سره دا دمر قیمت او دا دمر او دا دورو دا دمر دین دلته نمروش جنن تکه پکیवाडी سايان کي دغه هريوله ډوره ورکي بچي خل اخر سي دغه ډوره بابا دومره په سخت مصيبه پران نو فسه له د خطرپېل اس کې چا باندې خاطره او چا باندې خوشي ورنه ولكن المنافقين لا يفهمون منافقان نه کوئیږي يقولون وي ويل الرجعه الى قوم المدینه تلار واپس تدی جهان ما و فجنل اعظم من العدل او با سید عزیز خلک عزتمن خلک نه نهان یا دیمون دا او باسو دا زلیل غفار تش خلک چر اول ولله ال عزت و رسوله دی و عزت عالمون ینا در جن عزت تخریف لا اسکیه خلک طاعر مالک ته حقیقتا او رسول الله سلام دا عزت خاوند وللمؤمنین واعزت بر مسلمانان الله ورکره وراکن المنافقین علمو لكن منافقان افغانستان دا سلوکړو د بخارا مهاجرینو صاحب روس په مهاجرې فاروس په دغراي او بخارا پسنه سو سفرکه ام مسلمانان مال جنگ شوروت افغانستان مرکز جوړ افغانستان بادشاہ او د جهان دي ژوند ګوروس نه یاره د مسلمانانو د دوهاره شړد حضور ایو مشور را آغ جړل ا اعلان وکړ چې ما به اس قتل کیه هر روز ما فردا د افغانستان من استمنګ رساله په افغانستان دروس کله مسلمانان تل کنو راهله جهاد نه شروع کړو نو کوم چا ور سره مخابله ختم کویږي له فنداد نه نه نو الاسل حراسی دا نه دانی نی جنگ کولش دا دی مرکره آجیسنگ بخاره و سمرقند و تاشخن همیشه دا پار دروس چیوه دغشان غشاند افغانستان همیشه دا پار دروس چیوه خدای پاک دا دی اجرد پا براکت آدادی جد جهات پا براکت آدادی دید دی مسلمانان پا زیور کول پا براکت چی زیور تا پنیور کرا خدای پاکروز چرمنده و رسوا دا ڈائی دے حجرت او جو جہار مت جوڑ ڈوی حجرت نو اکڑی ڈالتے زینی منتے نو خو بجن نشکی رہ ڈا ملک خو بجن نشکی رہ نروس بامیشہ پاکتی شو نو بے افغانستان ڈابا بے منسا نو بے کم غاتلی نو بے اندوستان فدر نو بے غدیق وارد داکن نو بے تیخ ڈا طرف تا سمندر دے ڈا طرف تا اندوستان دے ڈا طرف تا د هغیتوبه هجرتو نو د دمسنيکان او د افغانستان د مهاجر او هجرت او د جهان تبرکت روس شکست کولو دا افغانستان مخ کی کډې د بخارا د خلک وسره د بخارا او قشقند باندې کلی ځکه هغه وخت دیم ملک انگریز او افغانستان کې د مسلمانانو عمر د دخوارا مهاجرین افغانستان و شرط افغانستان افوانستان بانده دیر دور اپور بغیرت و خلق احکومت کرن ده افواندو زایرشان پولا پالیسی خطاو سیاستی ده, دولت ده روس پلاس کیو دولتی ده روس ندمرده خوچه بس روسیان و روسیان ملکی والا خراب ملایا نمسونشو یلی چک ناس تو پخروارون و پفکر م چې روانه ته نن دې پيښ شو فاسو ماسو اته چې安倍 سوي او安倍 موږ نه دینه ربا کار دې چرګ نو دغه شان تم دا خلک او سمشتبه پونده یقولوا والى الرجعه الى المدينه كمن مدينه فارتلاو لو فر من حالال او باسي ذات من دم دینے خلق تی دی لام یادی دی دی مدینین ابواسی اعظم ذلیلہ زمین نے امراض مہاجرین اور ان زتن فرے عزت تقبود رسول طلاس کے فرے طاقت طلاس کے دی حضور پاک لکھ دے عزت بر او منان نہ من لا والا کہ من منافقین لا یرمون ملکہ دس نے ایسا مرتب دی منافق دنیا دا خلاص دا پارے کے کر اندا زائرت او مسلمانان شو غنیمت کې به سواغشته ومنيږي کافرانو په ټول د دنیا محبت ته دی baseYس خدای د دنیا او جنت بیانوي د دنیا په محبت کې دمرا وننن نو زه چې خدای دا چې څوک یې چې دیوسی اسر په دې راځي چې موزي په متنګړه دا د دنیا مال دولت مني غشتري حال کې کو روزي پتا تنګړه په دې روزه سهار وکړه ایا اسلامی کار ادا کته مسربت مسلمان صدیق سلمانه چې مسلمانان دادو کفره مجراوی کار د نقدی نو کولای د فرصکه کما شي نسټولش مې اسنه چې د ورو د مال او د دولت پنګینا د رسول د رسل مرافر. چا چې ډوره سرکړې د اسلامی ورولایته نه دی کتله اه قومنا فتباشیر اه مسلمانان پس تباشیر ااسلامي ورو ولي اويره پټي ختم شي خپل حضرت افید په مخاحثه یا يعل الذين امنوا هم سلمانون لا تلوكم اموالت و لا علات من ذكر الله راقله كتاب صلا خپل مالونه خپل بال بس تخوير يا اصل نه چې مال او ولاد پننه کې داس ورګرم شي چې پرې در نه ای دانه وکړه مال او محبت نکره زکات داري محبت ته د سيزه اداري خدمت کوله یو حدا بو فرض دي خدا سي نور منوزه په کې چې غوورني دي د خدای یاد اغه موږ دي زکات ته حج دي کوله اخلاق د ذکر الله دي د مال او اولاد مينه تاسو د خدود تخليله يا غافل نه ما له اولاد کې هر څو عالم او مې يپنجاله چې تا د مال او اولاد مینه دي د خدای بیا د غافلتهه په ولای ته هم خسرو او دا نقصان مندون کیږي د کجید دنیا او سو خبره تو قتل ال... د دې په دا د مر بش شالله ا غلی جون دزا الله حرام ته انقیق مال د دولت تخریب پالار خرج کا سزبن د بخل ما ما دوزی او د تخریب یاده ورک رحوده یاد خو په بدني عبادتونکی په مالي فدل تقديه بالخصوص ماليه وي دغه مناطقونه بنیادی مرض دمال محبت وان چې خونې مرادات ما کوم ورکا و د خطو پنن دا مال دولت نشي مونږه در کړل خدای یې ما در کړل من قبل عيات ياعدكم الموت وان د دين نشي راشي او کستا سو تا في ذلك الوقت كانت في ذلك الوقت فأيقول ابقى ويتاسك لولا أخرتني يا رب زمان ولي ما لقرستو كينا يعني ما لقرستو كي الى عجرين غريبتر المزديني طيب وره هذا الوقت عالمي دمر قراش ابقى وي كاش خدائي اللب وخراكي شده خدائي بنمسي وركم پا ما زكاة باتي دعا وركم روید دغه رازی در ابدونه مخکی واکه چې به ارمان کې او دارمانه دغه کړه مال دکه سره ارمان کې چې منځونه خپل لریشې دا کونی شیوله چې په ما له یو کال منځ نه ما طهدا صبر او کې یو کال منځ نه او یا په ما حجته له حجې ټولیش حمار خسرې سرازی په یوم کې نه ګولیش مزک دې تمنا زمانه الکه وای ورته د خده په نوم باندې ما چې وان دې د دینه چې راشي او قستا سو تمر انا مې دمر بیا وایې یا رب رب زمان ولي 그리스توکین اما لګینزدینې دېتا پاسڅک دخه خیراتونو کوم ځه خدای له 그리스توکین چې خیراتونو کوم اکثر دا څه خلک چې مارګنیزیشن اف پلمال وبال تسهيلي کیو و یا تسهيلي کی بل وبال تسهيلي بل وبال تسهيلي هغه فرجندوالدان لیکه چې روغ جوړه د طالب جان سردان نه چاته پوسکري ده بخاري شريف حديث ويوسف کوم خيرات خري وي خيرات هغه کي چخذوان يکج د جوړي خطه خازيدي وي خزر وي کنه دي د خدای په نوم ورک ها خيرات نه وي خو چې پوزو اساعد پوزو روزي مارته دي سارا ورځ اغه اتلانكيل پکې دمر ورکه او اتلانكيل پکې دمر ورکه او اتلانكيل پکې دمر چې دا دخذ په قانون کې دبل شي اصبا پردیمان که خیرات که مچه جد جوری ظلمی روحی آنه وخک دخده پنو مرکون ما نرد صدیدی جماعت چور کی کتاب دیو آلی مدرسیلہ دا سکار دیو کی چاگر آوی صدق جایدیو خیر خیرات بخبل بال پچ کولم سیده سواف پنیتی نو دا سواف چو وان که خولت اوید ممارد اقنا من خبل ایاتی آدھا کومن مو روانی زدین چی را بشیستاسو یو کستا مرک اعلانی دا مرک فیقول بیع بووی رب لولا آخرتانی ایراب ازمال لگ رستقو دی ولی نمال را علاج ان خرید ترنیقین ازدیقون لگ وخر آکا می کنوی واکم من السوالیین اوزبا شیوی دا نیکانونا دیر نیک شیوی دای خدایوی داغا وحکی عرض وگان فیدینی لری نمخ کی او گاری دادا خود احسانی چی اوشنی را تاو خود چی اوشاری چی اتوی صعب لبا پرچه او پرچه کی با دادا اصوالاتی دیوار سر احسانو ککونک پرچه اوار تاو خودنا اوشی پرچندر تاو خیو محکی و بیمتای اونلیکی و بیوی اوفلو نفدی را تا محکی نا پرچه او خودنا چی دا زنکادن وکی با داوائی فلان کی ځای کې مت بلل کونکي دي فلان کی ځای کې درې لکا صدايو لکه د خضر پنوم بولو کوم زکه دا خاصم دل ذات پاتې بلشا پاتې کېدو کتابه ستوزه ما اوخنه مختور ولن يؤخر الله